Документ, що тавруватиме тебе, як зрадника. Як тоді? Що може бути жахливіше цього? А ще страшніше, втиснувшись у сіно, лежати і слухати, як б'ють по щоках дівчину, майже підлітка, затамувавши подих, скрутившись у клубок, ненависті бачити, чути, як мордують твоїх товаришів. Більшої муки мені не довелось, і сподіваюся, ніколи не доведеться зазнати. Кинутись на допомогу, почувши крик Стефи, тупіт, чобіт, саме таким було моє бажання. Стріляв я непогано і, напевно, вбив би кількох гітлерівців. Що мене стримало? Завдання. Нерівний бій. Солдатів було до тридцяти. Закінчився б загибеллю усіх нас. Провалом справи. А що порівняно із завданням, від виконання якого залежала доля багатьох людей, значила загибель двох-трьох гітлерівців. Моє життя. У лісі тихо. Тільки сосни гудуть. Мліє під вересневим сонцем папороть. Лежу в густому чагарнику, осмислюю трагедію цього дня. Схоплені в рублі, Ольга, рація в руках у гітлеївців. Але обшукували недбало. Отже, полювали тільки за рацією. Запеленгували? Можливо. А що коли? Скомський? Я згадав, що сьогодні у мене з ним зустріч. А якщо він видав? Син поміщика. Кого залучив? Де твоє класове чуття, Євгене? Але ж усі ці дні він давав інформацію. Цінну інформацію. Дорого обійшлась вона вермахту. Ні, не схожий із комський на зрадника. Кроки. Він. У тій же мисливській курці, чимось стривожений. Я тихенько крякнув качкою. Капітане, живі. Юзеф уже знав про нашу біду. Бачив криту німецьку машину з антенами. За цією машиною у бік Кракова Промчало ще дві із солдатами. З однієї, чи не здалося, чув голос Ольги Совєцької. Вона співала «Прощай, любимий город». Машини з антенами значить, запеленгували. «Вам не можна тут залишатися, пане капітан. Німці з хвилини на хвилину можуть нагрянути сюди з собаками». Юзеф виклав свій план – на узліссі його чекає наш зв'язковий Генрик Малик. Він і принесе мені одяг. Сам Юзеф чекатиме нас у своєму садку, будинок з Комських поза підозрою. Нарешті Генрик. Штани, куртка, капелюх – все якраз по мені. Ми з Юзефом майже одного зросту. Генрика посилаю у Краків, хай негайно повідомить товарище Міхала, а той уже попередить грозу, грушу своїх людей». Цю ніч я провів у маєтку. Мов, крізь сон запам'ятався старий сад, великий поміщичкий будинок із заскленою верандою. На пожарній квартирі Пане Тегель, у суботу 16 вересня в селі Санка, на квартирі селянина Врубля, гестапо із міста Кшишовіце, заарештувало російську радистку Ольгу. «Мені відомо, що ви, як розсудлива людина, давно втратили надію на успіх Німеччини у цій війні. Ви неодноразово висловлювали своє невдоволення владою Гітлера. Мені також відомо, що комендант гестапо Нойман – ваш приятель і друг. Тому й звертаюся до вас із діловою пропозицією. Домовтеся з паном Нойманом і організуйте втечу Ольги. Якщо це можливо – Придумайте інший спосіб її звільнення. Посприяйте також звільненню батрака Врубля із Санки та його дочок. Якщо ви це зробите, гарантую вам і вашій сім'ї життя, обіцяю, що ви займете належне місце в новій Німеччині. Якщо у цьому вам допоможе Нойман, до нього поставимось так само. Якщо ж ви не зробите цього і спробуєте затримати подавця даного листа, я обіцяю вам і Нойману негайну смерть. У вашому районі маю достатньо сил для збройної розправи із Кшешовіцьким гестапо, а також із вами.